Виливає свій вогонь на птахів і на плазунів, і на рослини, і навіть на камені. Принаймні, магнісійська руда любить заліза, І як тільки вона побачить його, так і тягне до себе, Мов би всередині в ній живе любов. Чи ж не є то поцілунок руди і заліза, любимого нею? Серед фінікових пальм одні чоловічі, другі жіночі. І ось мужська любить жіночу, і коли далеко розсаджені, то закоханий сохне. Але селянин розуміє гори дерева. Помітивши, в який бік хилиться пальма, він виліковує страждання пальми. Бере живець жіночої і прививає до серця пальми мужської. Цим він полегшує душу рослин і, вмираючи тіло, знову живає і воскресає. Радіючись литтю з коханою. У людей же є велика радість У самих тільки поглядах. Погляди, взаємно переплітаючись, мов у дзеркалі, образи тіл. Витікання краси, якесь струменить через очі в душу, Посідає в собі якесь поєднання. Хоча б тіла і віддалені були одне від одного, і це поєднання солодше поєднання тілесного. Адже це мовби нове сплетіння тіл. Журина зітхала. Для неї в пракій ще лишалася дитиною, і не знати, може, і не хотілося, щоб ставала вона жінкою, хоч це й неминуче. Зате Батиса Адельгейда мстилася за своє розчарування бодай тим, що всіляко лякала в праксію. Розхвалювала невинність русської княжни братові, сподіваючись, що той пожадливо накинеться на дівчину, а випивши з цієї чистої криниці, кине її, як то робив досі. Сталося не так. Генріх перемінився в Італії, щось найшло на нього і не було ради. Навіть заубуша забрано в неї і відіслано на край світу. Тож єдину насолоду мало в тому, щоб лякати майбутню імператрицю, вказуючи їй мудро і обачливо на те, яка доля чекає тих жінок, що покидають тихі обителі миру і спокою, і занурюються у життя світське, де підстерігають їх нещастя, лиха, і, моє серце, навзірвись від смутку, злочини. Ось злочини жінок, намисто, Еріфіли, учта Філомели, наклеп з Фенебеї, Зладійство Аеропи, Вбивство Прокни. Як побажав Агамемнон приваб Хрисеїди, Так на Ельдинів чому навів? Як побажав Ахіл приваб Брисеїди, Так собі горе придбав? Ось собі прекрасну жінку Кандавл, І вбиває Кандавла жона. Вогні єлененого весілля Запалили на горі трої новий вогонь, а шлюб пенелопи. Скількох женихів призвів до загибелі. Вбила і Полита Федора, бо любила його, а Клітемнестра Агамемнона, бо не любила його. О, жінки, коли вони люблять, то вбивають, і коли не люблять, теж вбивають. Йопраксія чула і не чула, страх і нещастя злочини, то не про неї і не для неї. Повторювала біблійний вірш «Душа моя жадає Бога». Поспішала, вагалася, дерзала, трепетала, відчаювалася, гнітилася, любила, ждала, нетерпеливилася, бо ж прийшла її пора. Генріх, здавалося, і не ждав повернення посольства. Він послав, відповідь буде сприятлива, а коли не має значення. Все було прекрасно. Але саксонські графи і барони знову забунтували, і Марк-граф Екберт, влучивши хвилину, коли імператора не було в Кведлінбурзі, спробував захопити імператорську невісту Абатису Адельгейду. Оточив замок, нагнав переляку на всіх, імператор мерщій послав на виручку Магдебурського архієпіскопа Гартвіга з військом. Але Егберт відвернув своїх рицарів від Кведлінбурга Напав на самого Генріха, що тримав в облозі його замок Глейхен в Тюрінгії. Розбив Росія його рицарство, моби нагадавши тим про вічну непокірливість саксонців, про хисткість імператорської влади і ненадійність усього, на що той опирається. Це прискорило те, що мало статися рано чи пізно. Генріх не захотів ждати повернення посольства. Та чиї діждиці? Ніхто не знав, що в одній з грамот, запечатаній червоною імператорською печатчю, він писав до князя Всеволода таке. «Знай, що ти нічим ліпше не доведеш свої дружби до мене, як влаштувавши все так, щоб мій посол-барон Заубуш ніколи не вертався в мою державу. Мені однаково...» «Який ти вибереш засіб, чи довічне ув'язнення в темниці, чи смерть?» Та імператор не знав до кінця свого барона, бо той взяв із собою чоловіка, який вмів різати печаті. Взято було також умілих писців. бо яке ж то посольство імператорське, коли б не змогло воно спорудити при потребі відповідного писання. Коли вже виїхали за межі імперії... Заубуш потай перечитав усе, що понаписував імператор. Вкинув зловісну грамотку у вогонь, інший запечатав новими печатями, що нічим не різнилися від справжніх, а до них додав ще одну хартію, в якій висловлювалася імператорська просьба прийняти його заубуша як брата Генріхового. Гостював у Києві довго і гарно. А Генріх, вважаючи, що Всеволод прислухався до його прохання, не дуже й переймався затримкою посольства і вичікував кілька місяців, аби збути необхідний час, що його вимагала пристойність. Марк-граф Екберт своїм бунтарством підштовхнув імператора. 14 серпня